Mamma fredag är det idag mm -hmm. Vi spelar in på en Freda istället för tisdag Som är vår vanliga dag, än om inte avsnitten kommer ut på tisdag mamma Nej mamma mamma har du några planer mamma uh, mamma det mamma mamma mamma mamma mamma filmen Ja, mm. den kan mamma mamma Uh, Nej, nah, inte alls faktiskt. Jag tycker han är ganska. Jag tycker han har lite. Han, han, uh, han är lite för poikki, poiktig. Ja, han också. har en vuxen kropp och gör vuxna saker, men. Uh, jag han har en <laughs> vuxen kropp. <laughs> men han har ju en pojkes ansikte. Och en yeah. han, han, uh, jag hade en massa ljudband när jag var liten med Tintin och uh, hans röst är ju konstig också. Ja men inte i den animerade. Alltså, så animerade det man ser på tv Där han ganska äventyrlig röst En äventyrlig röst ja. han har lite så Legolas i Sagan och ringen ja, ja men det är äventyr. nog samma ljudbok ändå Over the hill mm. Men, äh, <laughs> men äh, har du sett Den tecknade på engelska då Nej alltså den på svenska, svenska. Ja. Jag tror det är Thomas Bollman som spelar Tintin Ja det är Rösten. det nu ja. Det kan vi skita i Men det vi kanske ska se vi... den vi, vi gick och kollar på Tintin i helgen mm. och uh, nu spelar vi en podcast. Den här eh, diktatorn, Qadhafi, ja, har ju eh, ja, var, lite, lite risigt kanske start, men eh, han är i alla fall eh, dött eller blivit skjuten. Ja, precis. För några dagar sen här. Vi är Torsdags, kanske lite 20 oktober var det va? Ja, det kan säkert stämma. Ja, vi är lite efter här ja. veckans podcast, men han vi är i Vi måste alla fall... sammanfatta en, en vecka tillbaka i vår rapportering, så att... Ja, det är så pass stort känner jag, jag så... tror vi kommer undan med det <laughs> ja. eh, Annars är det bara att mail in på Mancast Men eh, det kanske vi ska reflektera lite kring um... Hans död mm, Och det är framförallt två grejer jag regerat på ja. eh, Och det är lite så här att Vad är grejen med att diktatorer lägger sig i hål? Ja, det är sant, det har jag inte tänkt på Men det, det gör de ju faktiskt Ja, och då är jag medveten om här att uh, han, han blev skjuten i något jävla stenrör Kadaffia uh, Ja, Kadaffia ja, ja. Och sa Saddam. Saddam i en, en, en grupp. Han var i en grupp också Ja, okay. fast det var med en sån här underjordisk koja typ Och sen uh, bin Laden var ju och ingen diktator, men han var ju en grotta Ja, precis jag vet inte, ja, när han inte när han dog, men uh, han gömde sig i en grotta under lång tid Ja, hans hus ut som en grotta och sen... Varför kom unna där? <laughs> alltså, just, just, <laughs> Så att alla ligger i en grupp. Uh, <laughs> och sen har Hitler. Exakt, en bunker. Precis. Ja, lite åt det hållet jag vill komma. Ja. Nu tror jag det lite ur din mun. Nej, det gör jag inget. Men uh, Osama uh, tänkte jag faktiskt inte på där. Men du har helt rätt. Uh, uh, han... Uh, ja, det kan vara ett hål. Du var på övervåning, han blev skjuten. Men det kan vi Ja, men vi skulle kunna... Säg att det var källaren yeah. <laughs> Vi säger det för att få det här gå ihop ja. Och, Men de första rapporterna på Kaddafi var att han hade blivit skjuten i ett hål ja. Det var där jag tänkte, eller grop framförallt Men sen visar det så att det var ett stenrör Så att det brast lite där Men under jord på något vis ja. Eller i skydd av något Vilket kan inte vara helt ologiskt Om man tänker efter Är man en jagad man så bör man ju ta skydd Jo då man är ju ganska skyddad i ett hål. Eller yeah. ett rör. Precis. Um, så det, det var en grej jag tänkte på. Jag vet inte mm. vad, du, vad du har för tankar kring det. Kring hål? Hål ja. Ja, tror... ja. generellt. Ja. Nej, ja, nej alltså, jag är också ett fan av hål. Det väl, ligger väl lite i människans natur att söka sig söka skydd under, under saker. Liksom. Ja. Så Sen det... hade, Jag vet inte hur jag läste någonstans som att han hade legat i det här röret i flera ja rätt många timmar upp mot dyn förra ja för det, bilderna det ser ut att ganska risigt eh, gemställa Alltså det är så här cylinderformat eh, rörer det är väl allt alla rör kan vara eh, <laughs> ja, men så att liksom öppna ändar, så att säga det var inte det var ingen eh... Det var inget slutet rör på Nej, det var inte det. Nej, Nej inte. Så vet inte om de har ryckt upp något jävla lock eller något? Nej. Svore jag var inte meningen. Uh... Ja, vad fan. Nu <görde>, går igen. Ja. det mörkna på min tunga. <görde> uh... Den blir svartare och svartare på varje avsnitt. <görde> ja. Uh... Jag läste också att hans, uh... vad var det? son, ja. förlorat armen i någon strid och flyr. Aha. Ja, i en. Niger, eller vadå? En Niger. Han är ju Niger, eller vad. Jag alltså, är fler mot Niger. Eller mot uh, Niger. Eller Niger. Ja, okay. han, uh, han har väl ganska många söner, har han inte det? Jo, han har väl det. Uh... Men han, den här som du pratar med, jag kan inte namnet på dem. Han valen. utan namn. <laughs> <laughs> uh, <laughs> det var han som var mest Qaddafi-anhängare, antar jag ja precis. De, flesta, eller de flesta, några av hans söner har ju inte varit särskilt involverade politiskt. Ja, vad, vad gör de då? De, det är helt de glider mest. Alltså, <laughs> badar i sin pool. Och sådär. De, <laughs> driver eget. Och, dricker, drinker. Vad ja. lever det goda? D goda det diktatorlivet, livet, eller diktatorsonlivet? <laughs> riktiga riktiga brats. De, fast, de blev mindre. ett vanligt liv så att säga. <laughs> inget, inget konstigt. Nej. Men följer vi vidare här är den andra grejen som är lite intressant här. Det är just att, att ja det är någon någon eller vad det är? För att Qaddafi och om det är så då ja. eh, låg ju som utställningen sånt här köpcenter. Vad sa du han eller de, de låg som eller de låg till allmän beskådan i en köpcenter. Alltså kropparna, eller då. Ja, yeah. har du inte sett de bilderna? Alltså, de ligger så på typ synkiga madrassor, så ligger det där folk och kolla. Nej, det har jag missat helt. Innan eh, begravningen då. Jaha, på ett köpcenter? Skruv. Ja, det är ganska osmart. Liksom. Har deras kroppar liksom turnerat runt på olika Nej, köpcenter alltså, då? Typ mobilia och sånt. Och entré, så, så. Nej, men inget sånt gig. Men eh, ah, det var okay. ett köpcenter, men det är ju ja. typ samma princip. Om... om vi har haft en diktator här, nu har vi inte det. Men så skulle man kunna lägga honom eller henne kanske på, ja, ja, ja. på mobilen ja. det är samma grej. Ja, ja. Med biler om så det ju dumt. Ja, nej, vi, vi skulle kunna ta en tre istället. Mm. De behöver locka dit lite folk också. <här> för dem. Men det kanske <här> är något de ska satsa på. En död diktator. En i... död diktator. Jag Och Sen kanske bjuda in mördaren, eller mördaren, den som har dödat. Diktatorn då helt enkelt Så att man kan fotas och posa med, med mm. den Får Kanske signade liksom. ja, signa foton Eller signa eh, Kalashnikov-repliker Eller någonting Där är ju ändå Re plats Replikas, inte för repliker förlåt Där är ju ändå där är plats För det är många som slagit igen Ja, det, det finns sto stora möjligheter Men vad, vad, du visste inte om det här eller? Nej, det här med att man kan titta på dem Visste jag faktiskt inte Nej. Men det, alltså, det var ju den här bodies utställningen Som har varit på turné runt om i världen Förra året i alla fall för, Det mm. var nog två år sedan det var som störst Den har ju fått ganska mycket kritik Och det är ju lite samma sak egentligen Det är ju äkta Kroppar som man har konserverat Och skurit upp ja, då talas om det va? Nej, nej, nej, jag tänkte på en annan Men den, jag tänkte på var vara mer så här erotisk Aha. Eller sensuell Så det var uppenbarligen inte den Nej, det var det nog inte då. Då undrar jag spontant vad jag läste det. Men äh, det är ju skit i det. Um, ja. Men den fick i alla fall ganska mycket kritik också. För det var äkta kroppar, och det var kroppar, eller folk, um, det var krigsfångar som de hade tagit. Alltså, vad heter du, mumiferade? Nu mer aktivt. Nej, alltså det var ju moderna människor. Alltså nyligen döda människor. Så ja, ja, okay. det var ju ja. inte mumio Utan det var eh, Tagit olika kroppar då så hade de gjort Någon kroppar. Jag har inte varit på utställningen själv Men jag har hört min mamma och min syster har varit där mm -hmm. Den var i Köpenhamn ett tag okay. Den de var ja. även i New York När vi var där förresten. Ja. Eh, man skit samma. De, de har tagit de här kropparna och Någon kropp har de till exempel Skurit rakt på mitten Så att man ser liksom en genomskärning Av en människokropp och sen har du konserverat allting så att det blir ju inte gammalt. Ja <laughs> vad, vad ska man med det? Vad är Nej, det är äkta... bara för att se hur kroppen fungerar. Liksom. Det är mer... Um... Är det bilder eller är det äkta kroppar? Nej, det är äkta kroppar. Det är det som är det konstiga, sjuka. Ah, det ni lever, ja, den är ju. Och sen har de någon när de har plockat ut, liksom, alltså de, någon har de plockat bort skinnet så att man ser hur en människa ser ut utan skinn. Och någon har gjort så att. Det är i bara musklerna och skelettet kvar så att de har gjort så olika nivåer av hur mycket de har tagit bort. Det hade ju varit lite intressant även om att man ja, det ganska nu... snabbt blivit äcklad. Men... Ja, alltså, men de är ju liksom behandlade så pass mycket så man, ser, man tror nog att det ser nu lite plastigt ut. Så att man kanske inte så jätteäcklad men tanken på att det är äkta kroppar och att det är krigsfångar då som man har använt. Kinesiska krigsfångar tror du då? var. Mm. Det är lite samma grej, det var det jag ville komma till uh, Och det, ja. det är ändå en utställning som har varit på världsturné i, och Jag vet inte om den var i Stockholm också, jag tror nästan det Men i alla fall i Köpenhamn Men de är ju i alla fall behandlade, de här Kastan ja. och går ut på en, liksom en tunn jävla madrass Och liksom <laughs> ligga där, så det ser väldigt sparsamt ut Ingen så här mm. eller uh. Du kunnat snubbla på dem liksom Ajajaj, aj, aj. tänk Men äh... har gjort det. <laughs> Ja Ska vi, ska vi gå vidare och snacka mer död, eller? Eh, det kan vi göra. Jag ska se om vi tar Amy Wana One house. One house? <laughs> <laughs> Amy One house. Amy One house. Jag spinner vidare på det här död-temat som vi har, Mange. Gör det. Och eh, lite kort vill jag eh, återigen... Eh, <laughs> uh, vad vill du? vad vill du? Ja, det är det jag undrar. Jag är så uh, nyfiken. Ju. Jag tänkte uh. prata med Amy Winehouse. Jag om henne för uh, ett par avsnitt sen tror jag. Det gjorde vi. Hon uh, dog ju. Ja, just det, det gjorde hon, ja. Medvetet eller omedvetet vet man ju inte riktigt, tror jag. Tror ni ser det medvetet? Uh, för nu har det ju visat sig att hon uh, uh, troligtvis dog av alkoholförgiftning. Mm, precis. Och hade 4,6 promille i blodet. Det är en rätt sjuk nivå Ja. alltså 2 promille är väl en, nästan en gräns för normalmänniskor innan man blir medlem, medlem, medlem, medlem, medvetslös. Ja, uh, jag känner kämt gränserna gång dåligt men eller kanske lite mer en två, men 2,5 eller något sånt. Vad mot vanlig fyll det <skratt> är Vad sa du vet, men... var svaret, förlåt? Eh, jag kan, de här gränserna är jättedåligt Men vad, vad motsvarar en vanlig fylla? Liksom? En vanlig fylla ligger nog på cirka en, en och en halv promille skulle jag tro Och ja. de är väl ganska hyfsat brusade liksom Ja eh, Nu har ju olika definitioner av vanlig fylla kanske Ja det är... äh, Kan inte du och jag men våra lyssnare och vi kanske har det <laughs> Jag vet inte jag, jag, undrar, jag undrar hur mycket jag är uppe i en, en vanlig berusad afton ja jag tror inte det är så mycket faktiskt Nej, så jag vet inte att det kan inte spela sig jävla stor roll det är Men mängd. sen så bygger man ju på Om man inte slutar dricka så hinner inte kroppen Förbränna någonting Nej. Så att du bygger ju ändå på Mer och mer hela tiden liksom. Än om du dricker ganska långsamt Ja, men det, det jag tänker här Jag tänker här. Ja, en helt annan värld här, i dess. Ja. Ja. Eh, men eh, man trodde ju spontant att hon skulle ha farliga grejer i kroppen. Ja, det trodde man. Och hon har väl haft problem med farliga grejer också. Precis, så det var ju det, lite det man tänkte. Men ja. sen när man 4,16 promille. Ja. Eh, det känns ju lite medvetet. Ingenting man, så här... ja, man får ju jobba rätt hårt för att komma upp i det. Alltså, ja. du, inte, du gör inte det av misstag riktigt. Ja, ja, det går kanske, men någon spärr har väl kroppen att alltså komma upp i det där Men det är klart att den ligger väl och götter sig, kanske den dog kanske betydligt tidigare Eller kan ja, promillen stiga efter döden? Ja, det kan det väl, för att du har ju, om du dricker som farm liksom precis innan du dör så ligger ju spriten i magsäcken innan den går vidare Precis. Och då höjs ju promillet i blodet, höjs ju inte för en för en eller i och för sig dör det så kan väl den processen stanna upp också. Men det är liksom inte som att gasa in i en vägg för där dör du ju ganska tämligen alltså direkt. Ja. Men här kan det vara om man vill avsluta ja, snyggt det, det kan inte, det är ganska hemskt. Men, men man, det är ju förmodligen, blir man ju medvetslös. Man dricker som fan man blir medvetslös Sen, för att man hör ju om folk som bli, behöver bli magpumpade för att inte Precis. blir drabbade av alkoholförgiftning Så när Och är bör... medvetslös Så fortsätter kroppen att bearbeta alkoholen Och då tar hon in det sista som man har i Magsäcken då också, antar jag ja, hon börjar ju ha kolat tidigare än hon har nått Den här gränsen Vad sa du, hon börjar Hon börjar ju kolat tidigare än hon har nått den här gränsen Ja, antagligen Nej, det är hemskt, men äh, Det har tagit väldigt lång tid innan de här uppgifterna har kommit ut Det var rätt ja. länge sedan. Hon gick bort Ja jag vet att hennes pappa Vädjade till hennes fans Att sluta köpa hennes skivor För att eh, då får hon bara mer pengar till knark mm -hmm. mm. Till exempel Så att eh, hennes eh, familj De är väl ganska städade Känns det som, när man hörde, hörde det uttalet Ja, det, jag såg något klipp Med dem när de precis hade gått bort Och då var de Verkar liksom vara fötterna på jorden äh. Det är ju bara fördomar som gör att man inte Skulle tro det, men eh. Ja, jo. Men eh, Nog om henne, men det, ja. jag kan gå vidare med en annan grej här, apropå kändisar då, ja. Som gått bort eh, Så har den här eh, tidningen Forbes mm. det heter, eh, gjort en lista på eh, de rikaste döda kändisarna ja, okay. Vem, eh, Vad innebär skulle... det då? Att de alltså, det är, är de som tjänar mest pengar efter sin död Efter sin död? Ja nu, det blev inte direkt inte. <laughs> det, blev någon, ja, men det blev någon indirekt alltså, Typ försäljning och in pengar Royalties liksom. kanske eller äh. Så jag vet inte vad det kan vara Riktigt ja, är uh, det. Men, uh... man det då Som ettling till den här personen Alltså om, om Låt oss säga Bob Dylan När han dör <clears throat> Och han har en son uh, Kommer sonen då Få alla intäkter för Skivförsäljningen Ja, fast det måste nog vara ett medvetet Alltså, står i något testament Det måste det Jag tror inte det per automatik över Fast det kan göra dåligt det, det låter jag vara osagt Men jag ska väl erkänna här också Eller erkänna, det är inte mitt fel här Men det är, ett, det är ett jävla bildspel Så jag har inte fått den här önskade listan Som jag vill ha Så jag fattar inte riktigt Här är 15 bilder då Ja. Jag fattar inte om de är liksom i, i rankad ordning, så att säga Ja, okej okay. För bild nummer ett är Michael Jackson Michael Jackson? Mm, det känns inte ja. helt orimligt orim att han skulle kunna toppa den här listan Nej, fast han har samtidigt inte varit död så länge Så att om man ser till... Eller jag vet inte hur det räknat i för sig Ehm... Um... Ja, då kommer räknar nu. I... Man in... räknar man med inkomsten som man hade under tiden han levde också. Ja, det förmodar jag. För i så fall kanske. Eller ja, det vet då jag Då förstår faktiskt... jag Michael Jackson med. Men om man bara räknar efter hans död så. Nej, det är nu bara efter hans död förresten. Förlåt. För han har ju ändå bara varit död i tre år. Eller vad är det? Två? Två år. Tre år är det. Ja. Och det är inte så lång tid om man jämför med då till exempel Elvis eller någon. Som har ett död så pass mycket längre. Nej, Elvis kommer precis. Men jag tänkte säga, här står också vad de tjänar pengar på. Ja. Och då är det i Jacksons fall, Michael Jacksons fall så är det musikförsäljningen. Mm. Och då rör ni in 170 miljoner dollar. Sen kommer, jag två på listan, det var nog Jackson ett då. Ja. Tvåa är Elvis Presley. Ja, okej. Okay. Och kan tjäna 55 miljoner dollar eh, var en stor del av inträdesavgifter till eh, Gra Graceland. Ja, just det. Så, men det, ju, jag, det, jag tycker det, ja, jag vill inte klanka ner på det här, men det känns som en liten eh, vag, alltså svårt att mäta grej. För att jag menar, folk som eh, tillverkar egna Elvis-figurer eh, i. På kammaren hemma. Äh, räknas de också in liksom. Uh, för att det är ju folk som tjänar pengar på Elvis namn. Ja, så. du menar så. Ja, nej, uh, men det är nog bara en direkt koppling till... Men vem... är uh, det inte brysla, äh, eller, äh, liksom? Nej, exakt. Det är ju egentligen inte Elvis som har gjort sitt gamla hem till en... ett uh, museum. Ja, nej, ja, eller museum liksom. Ja, nej. det är sant. Ska vi skita i det här då? Nej, alltså, ja, men alltså du... Jag bara... Ja. vi, vi gör det klar, är ja. Och jag hatar Marilyn Monroe. Det är piller, Men det ska man få snöra. sluts först, först, först. Precis Magnus. Precis. Ja. Det är en gammal bild så dagar det ser så dagligt Nej, men vi går väl vidare. De var de dörringarna Det var inte jättematnätt information känner så vi vi bumpar väl på här. Ja. Vi ändå är ändå inne på listor? Ska jag köra vidare med min lista? Mm, gör det. Har du eh, gjort en egen lista? Ja, en egen lista. Ja. Nej, det har jag faktiskt inte. Det bygger på... Det, det bygger faktiskt på en hackning som har gjorts på gratisbio.se. Mm. Och hackarna har med hjälp av det använt... Eller fått fram Sveriges vanligaste lösenord till olika inloggningstjänster. Men, vänta, vad sa du? Gratisbio? ja. Vad är det för något? Jag det vet jag inte. Men de så. Jag vet inte hur många användare. Det var säkert en 10 000 användare eller någonting. Aha, ja, okay. ja, något sånt. Känns som spontant, som en väldigt lätt hackad sida. Men ja. <laughs> <Kanske>. <laughs> så att det är rätt kul att man har. Att, för, för det första att en hacker eller ett gäng hackare har hackat och sen så lägger fram statistik så här. Mm. Det, är, det är rätt bra för webbsäkerheten också Folk kanske inser att, att vi borde ha lite bättre lösnord i fortsättningen. Men ja. ska vi börja bätta av punkterna i den här listan? Ja, absolut, kör På första plats kommer, för se om du kan gissa det eh, Jag har ju inte exakt ord men jag, jag tippar på det som Square Garden Nej, så har jag får det faktiskt inte det är rätt dyker. tråkigt Men det, det första är Eller det vanligaste är 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ja okej okay, ja Men det är lite det dumma hållet Ja det är det dumma ja. hållet de, de flesta är ganska dumma Sen så har vi två Andra platsen och tredje platsen, andra platsen. Innan, innan du fortsätter för jag bara ja. flika in en grej ja. men det som Swear Garden? Ja jag vet inte Det finns inte så mycket att säga om det På tredje plats kommer hejsen Så att det är snarligt. Ja det är ganska ganska stor skillnad från det, från sifforkombinationen till... Eh, Okej, okay, nu var det i så exakta ord. Jag tänkte mig med så här, typ personum eller fyra sista och såna Ja, grej. när jag gick med alla har olika så kommer inte de med på den här listan. Nu är det ja. de exakta orden och ja, okay. ja. hur vanliga de är. Eh, sen på fjärde plats kommer fotboll. <laughs> ja. Och sen på femte plats kommer... Ja, det är ungefär samma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är bara att man har lagt till. Sen, efter det, på fjärde, fjärde, vad säger, sjätte plats så kommer ordet Bajskov. Ja. Så om man räknar ord så ligger ändå ordet Bajskov på fjärde plats. Vi har hej, hej, vi har hej, Sander Football. Och sen kommer Bajskov. Mm. Det, det känns som att vår podcast kanske har inspirerat till den där sjätte platsen. Du med vårt bajssnackande Ja du menar så ja. uh, det Ett nytt bajsord uh, uh, uh, ja, Sen så efter det kommer sommar Och sen kommer blomma mm, inte Det är lite konstigt Nej jag vet inte varför men, uh, är det, Var var det tio första då? Uh, tionde plats kommer mamma uh. Det känns ganska Inte logiskt Men det känns väl ganska klassiskt får man väl säga. Sen yeah. så har vi en sån här dum igen på elfte platsen Och det är 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ja, den är lite lurigare än 1 till 6 Ja, det är det faktiskt Man har tänkt till där Jag vet faktiskt en Nu är det inte många lösnord man har fått, fått Berättade för sig Från okay. andra menar jag. Men jag vet i alla fall ett tillfälle Eller en person som har använt 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm. Ja Sen så på platsen Tolfteplatsen, inte tolfteplatsen Talfel uh, På tolfteplatsen kommer <laughs> Den är jätterolig Här kommer ja, ja. din mamma ja. <laughs> <laughs> Det är svordomar, det borde ju funnits med tycker jag ja. uh, Och en annan jag också Reagerar på som inte är med När ändå 1-6 och så här 1-3, 2 1-3 finns med ja. det, det är ju klassiska QWERTY Ja men det är med faktiskt jag Aha, är okej, ja. På en sextonde plats Ja. Sen efter din mamma så kommer Johanna Va? Ja, ja det är lite märkligt faktiskt det Fast måste, det är också det här. Det, Johanna måste ju typ vara det vanligaste flickvännamnet i Sverige Eller typ, jo, ja, jo jag tror det, att det är därför Men det är lite så här, lite, lite missvisande om det är bara 10 000 användare Ja, det är det Det är, ju inget eh, det är ganska klänsrumma men samtidigt så är det en tjänst Som täcker hela Sverige Men det är ju kanske ändå en jag tänkte dig Facebook, det har varit mer intressant Fast det är ju ja. Sverige ja. Men jag tror ändå vi hade fått ungefär samma resultat ja. Jag tror inte det skiljer sig så mycket Det är en generalisering Ja, sen så har vi Några tråkiga där, det är siffror så igen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 Sen kommer Det ABC, det är FGE Nej, det är ingen som har det Men sen kommer smulan Ja. Och sen kommer Amanda. knepigt, Varför de. Ja, är det, något det... med fingersättning? Att det är skönt att skriva, eller? Jag tror det handlar om flickvänns namn. Tror du? Det... Ja, det kan det, det, det vara. Typ det. dotterns namn. Eller... Men fan, flickan som heter Smulan <laughs> Det vet jag faktiskt inte. Gör för Jag har dock en kompis som hade en flickvän som heter Smilan. Heter... Hette hon verkligen Smilan? Ja, hon ja. hade tagit namnet Smilan. Vad du har ifrån? Ja, precis. <laughs> Fan vad ja. uh, nä Sen kommer QWERTY. Och sen efter QWERTY så kommer bajs. Kort och ja. gott. Ja. Så att vi har lyckats inspirera till den här listan ganska mycket. Vi har ändå två. Det känns som att de här lebbiga orden till typ bajs eh, även kuk och fitta borde ju vara med känner man. Ja. Det eh, men det jag. känns som att de är skapade ur en nonchalans. Det är det jag menar lite med att det hänger lite på vad det är för... Om det nu var... Vad var det? Gratis bio, eller vad heter du Ja, precis. Ja, det känns så som att det är inte så viktigt där vad du har för inlogg. Nej, kanske inte. Alltså, du det tar... Det kan ju litet... ge en liten uh, snedvriden bild. Kans ja, man får ju ta med det i... Nu uh... vet jag inte vad gratis bio är för sida, riktigt. Nej, inte jag heller. Jag har varit inne där. Men om du tänker dig typ bank... Uh, om du loggar in på banken och så här... Då kanske man inte kör ett, två, tre. Nej, ett, två, inte. tre <laughs> Eller bajs liksom <laughs> Jag har finlogg uh, Ja det blir jobbigt, jag har bajs <laughs> <laughs> Ja, nej, det är sant Det kan ni faktiskt ändra lite mm. Sen på Efter bajs så kommer hej hej hej Tre hej istället för två mm. Och sen på Tjugonde plats kommer gloser Av någon anledning det Ordet kanske. gloser? Ja Okej okay. Nej, det finns ju en ursjö av eh, ändå lite oväntade ord. Ja. Jag, får, för det här, jag har själv ett gäng olika lösningar jag kör. Jag har mina bröder kom på något så här skitgenialis för. Eh, kanske 8 10 nio år sedan. Ja. Som backar igen. 8-10-9 år sedan. <laughs> Sjukt är en konstig Det är eh, Vilket av vi gjorde. Men, ja. eh, nej, men det håller skitbra faktiskt. Ja. Eller det vet jag inte kanske Jag är så jäkla kapad så det finns inte Jag vet inte om det <laughs> uh, du, inte, du lider inte av det än i alla fall Nej det gör jag inte uh, Faktiskt men, uh, Nej men det är, det är en intressant lista faktiskt Ja lite sådär jag uh, Vi har duktigt med listor i veckans podd Ja jag tycker vi lämnar listorna bakom oss Ja uh, Slänger dem åt helvete så går vi vidare Ja det är... Alltså, du kan... oh, jag tänkte vi skulle gå in på lite mer sensuellt eh, yes, område. Eh, yes, och jag läste idén om en eh, mattant som dansade erotiskt i matsalen. Okej. Okay. Det handlar om klassisk stångdans. <laughs> det gör det. Ja. <laughs> Har de alltså en strippol i eh, matsalen? Ja, i köket på något vis, antar jag. Det var ju i köket, det var inte i matsalen då? Eller, ja, det vet jag faktiskt inte. Nej, det var nog eh, i samband med att det, eh, det serverades ungspankkaka. <här> Okej. <Okay>. Med <här> en väldigt sensuell rätt. <här> det är det faktiskt. Eh, och, eh, okay, jag kan verkligen förstå den här mathanten. Mm, När men... det ligger en ungspankkaka och en massa elever som står och plockar i den. Eh, nu, shit, nu går jag igång. Då som mungiporna. Ja. Och, eh, nej men nu har du tydligen ja, dragit det ner gylfen Bara vattnas Nej men du vet ju inte vilken mungipor jag menar ja, okay. Bara bing bara bong Vilka läppar som fuktades så att säga Fy fan Mange <laughs> okay, ska, ska jag upp. berätta den här historien Ja berätta <laughs> eh, Nej men nu har börjat dansa då Mot en, mot, mot, eh, mot en stång eh, Eller först har de dragit ner gylfen Bara det tycker jag är lite otäckt eh, Ja det gör för, liksom inte jag... en kvinnlig mathant Det var nej, en exakt. kvinnlig mathantar inte det var ingen ja. matgubbe. Nej, det var en mathand. Ja. Eh, eller jag hade framgår faktiskt inte. Men jag antar att det är en mathand. Ja. Och körde någon som striptease-dans mot en stång då. Ja. Eh, och eh, det gillar inte personalen. Så det blev, blev lite klagomål. Ja. Och eh, rektorn på skolan i Östhammar som det här ändå har kommenterat det med, oacceptabelt. Nej. Ja. Det var och, allt. <gör> och det här är väl inte så acceptabelt ja. antar jag eh, Vad har du för tankar kring det här Alltså jag hade ju accepterat att Det är klart att kvinnan ska få dansa lite Men eh, här, den här strippen Kanske är lite onödig Jag känner jag måste klargöra lite grejer i storin här När jag ja. lät lite innan till. Okej. Okay. <gör> eh, tydligen så hade det kommit Klagomål på den här ungspannkakan ja. eh, Och då hade rektorn eh, Förmedlat den vidare och diskuterat den med köket då Ja var på hon hade reagerat så då <laughs> Så det det kan... någon form av proteststeg. Ja, exakt ah, okay. Väldigt, väldigt vanligt i då. Ja, just det. <laughs> Men Stripp. ja, för automatiskt lite sådana här flashbacks Till när man själv gick i skolan ja. eh, Vilken otroligt levig syn det hade varit eh, Och se det Ja, med tanke på vad det är för mattanter man hade så. Exakt Så eh, nej, jag ville inte ha den bilden framför mig Ja, jag tycker De det är. Jag vill igen. Nej, och hur har rektorn känt det? Det känns sig otroligt jävla dum när man ser har en butch i framför sig någonstans som ja. går ner i gylden och sen börjar jucka mot en stång. <laughs> Men jag tycker det är ett rätt kul sätt att producera på <laughs> ja. menar, folk, en annan hade ju kanske börjat skrika och lappa till någon eller någonting. Inte jag då, men nej, någon hade det, kanske det. gjort det Det var ditt tilltag det var äh, Men det är det mycket sköna att börja strippa på Ja, återigen här jag jäkla julfen. Jag släpper inte den, men behöver mm. man, man dra ner den Du kan ju jucka mot en stång om man nu Men hon tog inte av sig kläderna Nej, nej, nej, det var bara julfen. Det var bara så det är lite ja. överdrivet Det kallades striptease kanske Ja, just Juck hade varit mer förnedrande Eller här mer klagomålsmood, man säga Men en striptease är ju lite mer Konstigt sensuell i Det vill man ju liksom, ge någonting något positivt, eller? Precis Skulle vara Julfen, man vet inte vad som Nej, det kanske Luktar illa, eller Ja Men det, jag tyckte var en kul notis I DN av alla ställen Ja jag har också en liten notis en tidningsnotis och jag läste rubriken i morse Världsnyheterna i Sydsvenskan där står det minister Fokkas för röster. Fokkas? Nej, Fokkas. Fokkas? Du sa Fokkas. det? Jag jag sa Fokkas. Alltså Fokkas eller grejer fok Grejen är att det står som O men jag vet inte vad det här ordet betyder för att vi brukar i mina umgängeskretsar i Röstånga brukar säga fok eller Ja, typ fock istället för fuck Som för av ordet fuck mm. eh, Så jag blev lite förvånad när jag läste detta. Minister fockas för köpta röster. Men jag har ja, det... ingen aning, det framgår liksom inte av artikeln vad det innebär att fockas. Eh, så jag undrar om det är en felskrivning eller de menar eh, typ fockas att hon. Eh... Ja, alltså fock. Vad sa du? Jo. Ja. Focka är ju ett segel eller något sånt, är det inte det? Det är någonting i segelsammanhang. Jo, men det är ju inte så det... vanligt förekommer att det är något man använder så här. Nej, inte som verb framförallt. Nej. Man kan ju inte focka. Alltså... <laughs> <laughs> Nej, det är, det är kul koppling till det sensuella. Ja. Faktiskt, det, det får jag ge dig. Det är, en, det är, en, det är väl funnit. Ja. Nej jag vet, jag får väl inte läsa det här, så jag... Det är en sjukt dum rubriksäppning. Det är nästan roligt att bara, bara hoppas på att du tror att det... Att du menar fuckas. Ja, exakt. <laughs> det så är det, fast det är ju fortfarande felstavet. Ja, uh, fast en förskonskning eller förskonskning yeah. av fuckas. Uppfuckat. <laughs> Fuckat. <it. laughs> Men Fuck jag... You. Ja... <laughs> Jag har ja, en annan grej på tal om eh, fuck eller fuck. Oh, fuck, ja. Eh, och det är att en, en kille som heter Peter Lundgren. Ja. Eller, det lät som han var väldigt speciell, det var han inte alls. Eh, jag ska se vad han var för något. Han är eh, en vanlig svensk kille. Så han, ja. <laughs> Svensson, eh, jag tror han var något speciellt men det var han tydligen inte. Han har tagit en bild på Elia i sin trädgård. Ah, okay. Som eh, står och eh, äter äpple från ett träd ah. Eller den främsta gör det de är, <laughs> de är tre totalt i antalet ah. Men sen står de inom sån här eh, Alltså staplade efter varann och sätter på varann <laughs> ah, Okej <okay. laughs> alltså, Jag, jag vet alltså, inte på att den skulle komma faktiskt Riktig, riktig älskog skog. <laughs> Precis uh, L skog, eller älgskog ja. Och en kul grej är jag här Jag ja. kan tänka mig att rubriksättaren har ordvitsat till Det är som gjort för att ordvitsa med. ja han har ju lekt Han har gått nuts även om det var ganska självskrivet Ja Och uh, en kul grej i detta här innan, innan vi spelar in det här Så diskuterar ju du och jag uh, Ordet skog. ja var på jag alltid, har alltid trott att man säger älgskog Alltså även när människor är brunstiga <laughs> Alltså älgskog älg, Med get okay. Exakt ja. uh. Så fel jag, haft när jag har haft Efter att ha pratat med dig uh. <laughs> Och så dum jag har framstått I diverse mingelpartyn <laughs> Ska du vara ute i älgskogen? Ja. Eller hur, hur har du lagt fram det? Hur har du gjort bort det? <laughs> Oavsett vad där får det blir dålig stämning. <laughs> Nej. Just att jag Nej, jag tror det, inte det är det, det där älskog. G som det hänger Nej. på. Jag oh, tror shit. det är någon annanstans det brister. Han använder G där. Ah. Men det är nog för att jag använder oh, ordet älgskog. Skulle kunna vara det. Jag tror det bara var någon kul koppling till att de var kåta som fan, jag vet inte. Men det bästa av allt är lite citat i den här... Eh, artikeln eller notisen mm. Och det här är ändå bäst Luktar det lite brunst så kan det bli fat <laughs> okay. Jag tycker det är kul eh, <laughs> Kanske bara jag eh, <laughs> Men det, Jag undrar lite Eller var har du läst den här artikeln? Eh, Aftonbladet Det var Aftonbladet mm. Jag undrar lite om Om inte det hade varit tre älgar Alltså, är det möjligheten att leka med rubriken som gör att det här blir en nyhet? Om det hade varit tre kurser istället så hade det inte varit en nyhet längre. För att hade man inte kunnat sätta den rubriken. rubriken. Ja, det kan vara det, men sen det är i kombination med att de är tre också. Jag tror att det är lite ovanligt. Men Peter Lundgren som tar ett bild, han säger att den här formationen är första gången jag har sett. Ja, det är jättedumt att säga så är det, um, två hanar längst bak och en hund ja, längst fram så ser ut att vara en kalv eller om det är två kalvar en kalv. ja, det är det som faktiskt står på knä och ser ut att bli slickad är äh, absolut faktiskt äh, medan den andra sätter på den andra bakifrån mm. om man nu säger det Eller mot gör så kallade mathandsmove mm. äh, in i den andra äh, <laughs> men jag är redan Ja. Men den främsta kalven, eh, den blir inte påsatt alltså? Mm, nej, inte just på de här bilderna jag har. Så det är inte riktigt pedofili då? Det är liksom det, det är inget lagbrott som begås? Eller? Nej, jag vet inte om det här är godkänt i älg... Eh, vadå? I älgsammanhang, i elg Exakt, vad de har för... Eh... Det är skogens lag som, som råder. De har i alla fall avbrutit den här, eller brutit den här, äppel, det här äppelätandet. För att... Ah, okay. för, för lite skog. Precis. Ah. Och kalven längst bak når ju inte upp. Så jag vet inte vad hans mål med det här det är. Det är kalv längst bak också. Ja, det är, den är stor i mitten ja hm. Vilken eh. kort liten kalv. Han måste blivit könsmogen nyligen. Ja, det fangar ju inte heller om de, om de här är, ja, är mm. har någon relation till vad? Om de är släkt ja, för Det har varit mycket värre då Utan de har ju bara lekt med det ytliga det här ja. Men eftersom vi snackar lite om ja, Vi hade ett erotiskt tema lite, grann. Ja, det passar väl instans in. Så drar jag till med den här Ja, det tyckte jag du gjorde helt rätt i Ska vi lämna de här små notiserna Och gå vidare med någonting mycket större någonting större, utlovades det innan bunkern. Eh, och stort kommer det att bli. Nu har man eh, lanserat den här arenaföreställningen där eh, man spelar upp Batman live. Mm. Eh, och det är ingen musikal, det är ingen eh, konsert, utan det är typ en, ja vad ska man säga, teater- och acrobatshow, eller vad ska man ska säga. Okay. Där de utför en massa stunt och samtliga. Eh, Fiender eller skurkar är med och Batman fightar dem på olika sätt. Den spelas i Globen just nu. Det är ett ganska... Alltså det är mycket, mycket pyroteknik och spektakulärt och stort liksom ja, arenigt överhuvudtaget. Och det är ju ett nytt äh, ny kanal för just seriefigurer att spelas upp så här. Det är ganska cool äh, koppling. Eller så, de, det är ju... Väldigt, det är ju lätt att applicera på Batman akrobatiken ja, och där Ja, och gick med han, alltså, Det hade kanske inte funkat med Stålmannen På samma sätt om man nu skulle ta Bara någon uh, Batman är ju ändå en vanlig kille En vanlig svensson <skratt> som, som är lite extrem i för sig Men han har inga superkrafter Och det kan vara därför det funkar också uh, Man har ju tidigare Spindelmannen har ju gjort som musikal På Broadway vad hände med den? Man har jag vet med. faktiskt inte. Youtube och soundtrack, det är typ det enda man har läst. Just det, det gjorde den. Men jag har vet, vet, aning om den har gått, om den har blivit succé eller ratad. Det känns Just. inte som det, för man har ju läst väldigt lite om det. Ja, men ja. Mig, den fick typ medelkritik, alltså tre år, sådär, i betyg. Ja. Men dels... Är jag är lite nyfiken på om det här är någonting Om detta är en trend nu som vi ser att vi, För att vi har ju sett Superhjältetrenden komma in i filmvärlden Det har varit mycket superhjältar nu De senaste 3-4 åren Jag Kanske ännu längre tillbaks senaste 10 åren kan vi nästan säga mm. Men Om det här är en trend Att man tar superhjältarna till En ny scen Teaterscenen, musikalscenen Och nu arenascenen om det kommer att vara fler som tar efter Alltså det kan du mycket väl av För det finns ju mycket att välja på ja. Plus att det kanske är, eller Jag är inte alls insatt där Men jag kan tänk <skratt> tänka mig att Att det är lite spännande Just för att det blir en kombination av ja, akrobatik då eller? Mm. Och eh, teatertyp Att det är svårt att placera i Ett exakt fack ja, Jo, man har både liksom En story och spänningen med det Samtidigt som det är spektakulär akrobatik mm, Precis Men det är kanske en vanlig kombo, jag vet inte Det är äh, kanske ju vanligt med just Batman Eller ja, så här Superhjältar men, men det kanske är vanligt generellt Det vet jag inte Jag tror inte det är så vanligt Men Nej. jag vet inte vad biljetterna kostar Men om vi bortser från priset Hade du kunnat tänka dig att gå och se på den här? Det är inte helt omöjligt Om du kommer till Malmö Arena ska vi, gå, ska vi gå då? Det var lite kul just för att vi tar upp det här här och nu uh -huh. Då skulle man nästan Ta sig en fundera i alla fall Men det, man skulle vilja se hur pass Nära uh, akrobatiken det är alltså uh -huh. det, Spontant låter det som att Det kanske inte man är jätteintresserad av Men kan de göra det på ett häftigt sätt Alltså lite mer Alltså jag ser att, eh, Om det blir lite filmiskt av det. Ja, eller? precis. Mm. Eller att ak akrobatiken egentligen är någon form av eh, coola slagsmörelsen och sånt. Ja. Jo, men det, så är, det är det förmodligen. Är... Det att ja. det är. Så att man kan det gömmer sig kanske lite häftiga grejer bakom ordet. Akrobatik i det här fallet. Ja. Mm. Som jag har sagt väldigt ofta nu. Inte... <laughs> men nu kan bara. man inte säga det en gång till? Akrobatik. Vad var det jag skulle säga nu? Nu kommer jag av mig. Jag just det. Nu... Det jag tänkte säga var att äh, det jag fascineras av i Batman just, det är miljöskildringen, alltså den här gotiska staden, Gotham City. Ja, det är tunt faktiskt. Och det är lite stämningen i staden, och hela, eller i filmerna, Mång, både Christopher Nolans nyare filmer och Tim Burtons första filmer, där har de lyckats fånga stämningen i stan i Gotham City så himla väl. Mm. Och det är det, om man uppnår det i arena showen, Då tror jag det kommer funka rätt bra Ja det tror jag också, generellt men Om man jämför med andra så känns nu Jag kan inte superhjältas jävla bra heller Men mm. eh, det känns som att hans mörker är ju fruktansvärt coolt ja, det är det. Och just det här att de bygger Jag sitter och spelar nya Batman-spel nu Du det har coolt. det, du har det mm. Arkham City eller vad heter det? Ja, precis. Och där bygger de ju jäkligt mycket på det här mörka och eh, rädslan ja. för eh, the bat, som och så ja. Det är ju skit. Alltså man ser ju inte samma rädsla hos fienderna eh, i ja, vad ska man säga, spindelman och sådär. Ja. Det, det är inte alls samma rädsla från vanliga eh, bovarna, så att säga. nej ja, ja, just det. det känns att jag aldrig kommer till punkt här. Är men är spel, fast Ja, jag gillar även ettan ja, Det är, också det är lite såhär i Att alltså man klarar själva Huvudstorien Jävligt fort Och sen så är det bara sidouppdrag Som är dålig balans på det För det är mycket mer sidouppdrag än vad det var Main story liksom. ja, okay. Men på ja, tal om ja, sån här gig Eller arenaarrangemang ja. Så ska ju 50 Cent Komma till Sandviken och spela Ja just det. Nu, snart, jag vet inte Är det helgen eller? Jag vet inte när det är riktigt, men jag har läst att han hade skudde det. Ja, och då smäll, fläskar de ju på ganska duktigt. Smäller på och säger att det är skitstort att de får 50 cent till Sandviken. Just mm. för att det är Sandviken. Mm. Och tar, vad var det, 6-7 tusen eller vad? Och då känns det, det lite... 6 tusen personer, eller inte biljettpris hoppas du. Göran sån arena tror jag hette. Göran sån arena eller en sån det är fett arenan. Eh, ja. Sen, <coughs> men i alla fall eh, Vad skulle jag säga eh, jo men eh, de spelar ju på sig att det här är jättestort för ja. Sandviken är det ju stort men ja. man tycker också att man ska komma ihåg att 50 cent är ju inte där en gång var. Nej, det är det inte. Men eh, vi ska också komma ihåg att det största som har hänt Sandviken på de senaste fem åren. Det var när Melodifestivalen fick en deltävling i Sandviken. Jaha, det var de här, ja. uh, Så att det händer ju nog inte jättemycket i Sandviken. Nej, det gör väl inte det. Uh, så för, jag köper att det är stort för dem, givetvis. Ja. Uh, Nej, för oss är det inte så stort. <laughs> <laughs> Nej, men uh, det var någon, jag vet inte vem, om det var vdn för den här arenan då, som sa att uh, kan man få hit 50 cent, kan man få hit Lady Gaga? Det ja. känner jag lite att ja, tar de... Eller, de tar väldigt olika uh, Olika uh, riders heter det. Jo precis Jag tror uh... inte det är riktigt uh, likvärdigt Fast jag läste jag idag. Visst när 50 ett. cent var som störst Så kanske Men uh, nej jag tror inte i och för sig Att 50 cent har kommit upp till den nivån som Lady Gaga är på no, Nej basically. Jag läste att hans, hans uh, rider Är helt sjuk ändå ja. Jag tror fan det är när man ska göra till Göransons arena. Då känns det liksom som att, att Då blir allting stort Ja, det faktiskt Men han vd har sagt så här, ja, men Vi kände när vi skulle bygga det här, det här arenan Att vi, vi skulle verkligen satsa På för, för ett stort namn Så det känns som att man har lagt alla pengarna på det ja. Gillar man hiphop i Sandviken? Jag vet inte Vad man gillar där annars Typ skogshugga och Eller något. Vad det, det skulle vara för något Ja, men sen tänker jag också så här: Det känns sex... inte sådär uh, urbant och uh, underground som hiphopkulturen ändå. Eller hade ni inte underground nymere? Men urban är den ju i allra högsta grad. Mm, Sandviken känns inte sådär urbant. Nej, och sen tänker jag 67000. Visst, det är kanske en mindre, eller det är ju en mindre renan Malmö arena än Malmö-arena. Ja. 67000 var det ju på Britney Spears när jag var där. Kolla. Ja, just det. det var inte fler ändå. Nej, och då tänker man liksom säga... Ja. Jag fyller dem Sandviken, eller gör en sån arena så... så ändå, ja, visst. Då tycker jag de förtjänar 50 cent. Också. Du ska inte viva kraxer här. Den här batman kanske kan komma från framtiken. Ja, mycket möjligt. Ska den turnera förresten? För gå jag till vet, jag hade gjort det en turné. De, det är ju ingen svensk. Det är han... Även om du kommer ihåg där Walking with Dinosaurs som fanns för några år sedan och mm. eh, också en turnerande show eller det var den som det var... var i eh, Madison Square Garden när vi gör Mackan var där. Ja, just det. Mm. Precis. Eh, det är samma producent bakom eh, Batman-showen nu så att ah. den har eh, jag tror den har börjat precis. Den Stockholm var nog ett av de första ställena som den hamnar på. Okej, okay, mycket I, välkomna till till eh, Malmö eller Köpenhamn i, eh, Köpenhamn, i alla fall. Eh. Ja. De borde rent logiskt bråka väldigt mycket om eh... Eller bråka, men det konkurrens där. Malmö och Köpenhamn. Ja. ja, och framförallt, alltså nu har ju Köpenhamn har ju ingen stor arena. De har ju parken som är utomhus, men de har ju ingen stor inomhusarena än. Men då ska vi bygga en. Ja, precis. Och eh, Percy byggde ju Malmö Arena eftersom det inte fanns någon i Köpenhamn. Och då såg han ju en möjlighet till det. Men sen under tiden de höll på att bygga Malmö Arena så... Eh, lades fram förslag på att man skulle bygga en sån multiarena i Köpenhamn också Så att han är ganska... Ja, det kommer ju påverka Malmö Arena ganska mycket, antar jag Ja, det är synd som fan ja, för Det, det är har det. verkligen blivit en förändring sedan den byggdes Alltså ja. vi har ju fått hit grymma artister Ja, och det kan nog bli lite svårare att få hit eh, Och för, framförallt fylla För att det är ju många danska som kommer till Malmö nu När vi får hit stora artister, antar jag Ja, precis men det, är, det blir väl antagligen antingen eller. För alla tummarna från Malmö. Ja, det tycker jag. Malmö. Malmö. Nej, men jag, jag är väl nöjd där. Ja, uh, jag med. Ska vi avsluta veckans avsnitt? Det tycker jag vi gör. Jag påpekar också att fristen lite kort att uh, nästa avsnitt är jubileumsavsnitt. Mm, då kan vi förvänta oss Någonting stort. Kanske. Vi bjuder till med en fanfar. Det är inte omöjligt. Det är inte helt omöjligt. Vi gräver i fanfararkivet som jag har. Uh, ja. Just det. Det var en till som kanske hade dött. Och kan bara flika in. Ja, det, vi har ju det som standard i slutet. Det är döds tema idag också. Ja. Lite, lite halvt. Det är, mörker, och det är bättre. mörker. Det är väldigt mycket mörker. Ja, det är det. Mycket. Ja. Uh, David Isack Den här Retrianska journalisten eller Ja men är det bekräftat eller? Nej det är inte bekräftat men det ryktas om Att han är död och det är ganska pålitliga källor men de har inte fått det bekräftat Aha, okay. Så att vi får följa upp det här Nästa vecka Ja känner det. jag ja. Men ska vi Tacka för idag och Säga trevlig helg Det gör vi, ha det bra Hej då Hej då